Tiana Primera Hora Molt bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. Avui ens centrem en com afecta Tiana la mesura anunciada aquest dimecres pel govern espanyol per suavitzar la prohibició de l'endeutament als consistoris l'any vinent. Tot seguit, repassem aquells altres temes en titulars. L'Ajuntament de Tiana estudiarà de quina manera es pot beneficiar de la mesura anunciada pel govern espanyol aquest dimecres que permet als consistoris amb una bona situació financera endeutar-se el 2011. Un total de 63 tianencs i tianenques han sol·licitat beques de menjador escolar municipals per aquest curs 2010-2011. La variació de sol·licitants respecte a l'any passat és poc significativa, però des de serveis socials han manifestat que la situació socioeconòmica de les famílies que han demanat aquestes beques s'ha greujat. La Biblioteca Can Baratà ofereix la possibilitat de tenir en préstec durant tot un trimestre un lot de diversos tipus de documents que he seleccionat cuidadosament tenint en compte els materials, l'adequació a l'edat i la temàtica. És el que es coneix amb el nom de Maletes Viatgeres. Ràdio Tiana participarà en la 28a edició de la Setmana del Llibre en Català, convidada per l'editorial Meteora. Els veïns de Tiana, Jordi, Fernando i Dolors Sàrries, fundadors d'aquesta editorial, són els encarregats cada setmana de la secció de llibres Parlem de Lletres del magazín matinal d'aquesta emissora. I l'Ajuntament de Montgat ja ha iniciat els tràmits per renovar l'escut i la bandera del municipi, que no compleix amb la normativa heràldica de la Generalitat. D'aquesta manera es dona el tret de sortir un procés que ha de servir per posar sobre la taula diverses propostes que seran elaborades per l'heraldista Armanda Fluvià. Tiana, primera hora. Notícies. L'Ajuntament de Tiana estudiarà de quina manera es pot beneficiar de la mesura anunciada pel govern espanyol aquest dimecres que permet als consistoris, amb una bona situació financera, endeutar-se al 2011. Aquesta mesura es preveu pels ajuntaments que no arribin al 75% d'endeutament sobre els seus ingressos que podran demanar crèdits per un valor que no superi aquest percentatge. Sentim el primer tinent d'alcalde i regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tiana, Enric Nolis. Ens mirarem amb tot detall i mirarem quina és la capacitat d'inversió. Els agrúnsis que, que es van provocar eren per situacions per, per, per afrontar situacions d'inversió. Eh? Nosaltres en aquest moment doncs, ja ho hem tenir en compte i, i estem actuant, estem fent les inversions que podem en aquest moment. I això és d'acord amb el nostre pla d'inversions. Eh? I això és el que, el que portarem a terme. No veig... Eh, una situació remana... evidentment Evidentment l'anunci mereix una consideració i tindrem que estudiar-ho a veure quines, quines possibilitats les dones adicionals. En aquest moment no les hi veig. Segons ha indicat Nolis, l'endeutament de l'Ajuntament de Tiana es troba a l'actualitat entre el 70 i el 80%. Així mateix ha afegit que no es tracta d'una situació alarmant i que el consistori d’afronta amb tranquil·litat. La mesura del govern espanyol suposa fer marxa enrere respecte al decret de contenció de la despesa aprovat al maig, que prohibia als municipis recórrer el crèdit a llarg termini a partir del 31 de desembre del 2010. La vicepresidenta del govern espanyol i ministre d'Economia i Genda, Elena Salgado, ha remarcat que qualsevol crèdit que demanin als ajuntaments l'any que ve haurà de destinar-se únicament a inversions i no a despesa corrent. És en aquest context que l'Ajuntament de Tiana estudiarà també si finalment podrà sol·licitar el crèdit extraordinari de 800.000 euros previst pel 2011 en el seu pla de sanejament pressupostari i amb el qual preveu aixugar el dèficit municipal. D'altra banda, el govern espanyol també ha anunciat que els pressupostos del 2011 inclouran un increment del 9% dels recursos que es destinen als ajuntaments. Sentim la vicepresidenta del govern espanyol y ministra de Economía y Higienda, Elena Sargado El año que viene, el año 2011, las entidades locales van a estar en una situación excepcional con relación al conjunto de las administraciones públicas. Frente al conjunto de las administraciones públicas que van a haber reducido sus ingresos, las entidades locales van a haber incrementado sus ingresos procedentes del Estado en un 9%. Señoría, por tanto, eso anticipa que el año próximo será un año mejor que este. Un augment que, segons ha destacat Salgado, té el seu origen en la pujada de l'IVA que va entrar en vigor el julio al passat. Un total de 63 tianencs i tianenques han sol·licitat beques de menjador escolar municipals per aquest curs 2010-2011. La variació de sol·licitants respecte a l'any passat és poc significativa, però des de serveis socials de TIAN han manifestat que la situació socioeconòmica de les famílies que han demanat aquestes beques s'ha greujat. Recordem que en el cas d'aquests ajuts, la quantitat de diners que s'atorga a les famílies varia en funció de la situació social i econòmica de cadascuna d'elles. D'aquesta manera, aquelles que tenen una situació més desfavorable reben un percentatge d'ajut superior. Susana Alonso és tècnica de serveis socials de Tiana. Sí que ens estem trobant en què moltes famílies que ja tenien una situació com per rebre beques, encara se'ls ha empitjorat perquè un dels dos s'ha quedat a l'atur. Llavors doncs pot ser que el que incrementi sigui el tant per cent. D'altra banda, les famílies tianenques també poden optar a les beques menjador que ofereix el Consell Comarcal del Maresme. Enguany s'han presentat un total de 26. Encara que les peticions s'han incrementat respecte a l'any passat, la diferència tampoc no és significativa. El Consell Comarcal avaluarà ara l'acceptació de cadascuna d'elles. Les beques de l'Ajuntament de Tiana i les del Consell Comarcal del Maresme no són complementàries. És a dir, en cas que una família se li atorguin els dos ajuts, l'Ajuntament només atorgarà la diferència, si és que n'hi ha, respecte a la quantitat rebuda del Consell Comarcal. Amb tots els criteris socioeconòmics del Consell són més restrictius. És en aquest sentit que moltes famílies tianenques es podran beneficiar només de la beca municipal. Susana Alonso ha volgut destacar l'aposta del consistori en aquest sentit. Tiana és un dels pocs municipis del Maresme que compta amb beques municipals de menjador. La majoria de municipis del Maresme només compten amb les beques del Consell Comarcal. I Tiana té la sort de doncs, que el consistori ha apostat per això i hi ha, a part de les del Consell, del Consell comarcal hi han unes beques municipals. L'any passat, l'Ajuntament de Tiana va destinar aproximadament 21.500 euros a aquests ajuts de menjador escolar. Per la seva banda, el Consell Comarcal ha rebut en guany un total de 6.300 sol·licituds de tot el Maresme, 600 més que el curs anterior. És per aquest motiu que ha sol·licitat a l'Apartament d'Educació una ampliació de la partida pressupostària per poder atendre aquest increment de peticions. D'altra banda, un total de 32 famílies han sol·licitat els ajuts d'escolarització i menjador per les escoles Bressol que ofereix l'Ajuntament de Tiana, 8 més que l'any passat. D'aquestes 32 se'n beneficiaran un total de 24 perquè la resta no compleix amb els requisits exigits. Segons la regidoria d'Educació, en guany es destinaran prop de 12.600 euros enfront dels 9.400 del curs anterior. Tiana, primera hora. Les instal·lacions al centre d'atenció d'animals domèstics de companyia del Maresme es troben al límit després d'un estiu caracteritzat un any més per l'increment dels abandonaments. A més, també s'ha experimentat un descens a les adopcions. Mara Alcalà és la coordinadora del centre. Com cada any, el juliol especialment, ha sigut un mes molt dur, amb moltes entrades d'animals, ens han entrat més de, 8, més de 80 animals en un sol mes, és a dir que pràcticament 3 animals cada dia i molt complicat, animals amb molt, en situacions molt, molt diverses. A l'agost potser s'ha calmat una miqueta però vaja, igualment hi ha moltes antenes d'animals. El centre d'atenció d'animals domèstics de del Maresme però confia que aquesta tendència s'inverteixi i les persones que vulguin tenir un animal de companyia s'acostin al centre que està situat a Argentona. D'altra banda, el centre d'atenció d'animals domèstics oferirà pròximament un curs de formació per tractar gossos amb por. De fet, aquesta teràpia és un dels programes que des de fa uns mesos ja du a terme al centre després de comprovar que molts dels animals que hi arriben tenen un grau d'estrès molt elevat tenen por de les persones i s'espanten molt fàcilment amb els sorolls. Aquest programa ha despertat l'interès de l'entitat alemanya Perros de Catalunya, que ha decidit collaborar i oferint cursos de formació per a aquells voluntaris i voluntàries que s'impliquin amb el programa. De moment, el centre ja ha rebut més de 50 sol·licituds. La protectora d'Argentona està gestionada pel Consell Comarcal del Maresme i dona servei a 18 ajuntaments de la comarca, entre ells el de Tiana. La tasca dels centres concreta en la recollida, l'acollida l'adopció i la sensibilització ciutadana sobre la tinença responsable dels animals. Tots ells es lliuren a les famílies adoptants. Quan han passat els corresponents controls veterinaris, estan desparacitats, esterilitzats i vacunats i porten un chip d'identificació. El web del CAT Veresma disposa d'un llistat dels animals que es troben en adopció amb les seves fotografies i algunes dades rellevants. La Biblioteca Can Baratau ofereix la possibilitat de tenir en préstec durant tot un trimestre un lot de diversos tipus de documents que és seleccionat cuidadosament tenint en compte els materials, l'adequació a l'edat i la temàtica. És el que es coneix amb el nom de Maletes Viatgeres i que es concep com un projecte destinat a estimular l'hàbit i el gust per la lectura des de les primeres edats. El projecte es va posar en marxa finals del curs passat, quan algunes escoles van requerir aquest recurs educatiu. Ara la Biblioteca vol enfortir aquesta col·laboració. En dóna més detalls la seva directora, Marta Kerr. El que volem és uh, oferir el nostre fons a les escoles de, de Tiana perquè els nens puguin descobrir pos doncs, nous contes, descobrir nous elements amb els que jugar i aprendre. Sabem que totes les, totes les escoles tenen una biblioteca pròpia, però el fons, per qüestions d'espai, doncs és més limitat que el nostre. I llavors el que volem nosaltres és dir-los que bueno, doncs, sapigueu que la biblioteca tenim a disposició vostra maletes temàtiques... Les maletes viatgeres volen ser un recurs pedagògic de suport per aconseguir que els alumnes adquireixin una plena competència de lectura juntament amb el gust i l'interès per la lectura com a element d'informació, formació i lleure. S'estructuren entorn torn diversos eixos temàtics. Alguns dels més recurrents per les escoles són el Nadal, Carnestoltes o la Castanyada. És per aquest motiu que la Biblioteca Can Baratau ja disposa de maletes viatgeres dedicades a cadascuna d'aquestes celebracions. Ara bé, també se'n poden proposar de noves. D'altra banda, les maletes viatgeres també es devenen un element de divulgació dels fons de la biblioteca, no només dels llibres, sinó també de la resta de material com CDs, DVDs o revistes. Tiana primera hora, notícies.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 Com a escriptora convidada assistirà Patricia Gavancho, autora del llibre El retorn dels catalans. Aquests que vulguin, podran anar com a públic i comentar després amb l'autora tot allò que desitgin sobre el seu llibre. Dolors Sarriàs ha donat més detalls de Gavancho i la seva obra. És un llibre que ha sortit ja fa, fa uns mesos, però ha tingut molt, molt bona acollida. Eh, ella, doncs, va escriure, si us en recordeu, el preu de ser catalans fa un temps i justificava una mica, doncs, el que, de, el que costa ser català i exercir com a tal. I el retorn dels catalans és una mica, després de tot el procés de l'Estatut i de, de, de, del desengany que hem tingut tots plegats, és una manera d'afrontar-se amb aquesta nova situació, però escrit abans de que això passés. És a dir, ella ja pressuposava si el Constitucional... Doncs, diu que no, quina ha de ser la nostra actitud? La setmana del llibre en català s'allargarà del 10 al 19 de setembre. En aquesta 28a edició estrena model, amb l'epicentre al Parc de la Ciutadella de Barcelona i amb més de 200 activitats al voltant de la Diada Nacional. Hi haurà una vela central amb uns 30.000 títols i una altrada més petita dedicada als premis literaris de l'últim any. En aquest mar també s'han programat concerts, tertúlies, còctels, lectures, contacontes, espectacles i recitals, entre d'altres. Uns 50 autors participaran en aquesta setmana la del llibre i entre ells es troben els de l'editorial Meteora, que signaran llibres al llarg d'aquests dies. A banda de Patricia Gabancho, amb el retorn dels catalans, també hi seran presents Antoni Clapés, amb la llum i el no res, Salvador Balcells, amb el bifassang, Màrius Sanpere, amb el gratacel i Agustí Pons, amb cartes a clara. La secció de llibres, Parlem de Lletres, s'emet cada dimecres a les 11 al magazín matinal d'aquesta emissora, el dia en el dia.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 ja des de l'escissió que va tindre en Tiana de l'any 33, doncs diguem-ne que s'han anat adaptant i que cada vegada ja, doncs, hi havia elements, diguéssim, una miqueta més variats que ha donat lloc en aquest escut. Evidentment és l'escut que ens sentim identificats, però estem convençuts que trobarem la manera de poder encaixar la novetat de l'escut eh, que, que comporti l'heràldica amb, amb la realitat eh, que hi ha en el territori. En el cas que existís més d'una proposta d'escut i bandera des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Montgat, es preveu la possibilitat que el recent constituït Consell de la Vila les valori. De fet, aquest seria un dels primers aspectes que afrontaria aquest òrgan, nascut amb la intenció de promoure la participació ciutadana, tot debatent temes d'interès general que afecten el municipi i complementant així l'opinió política i tècnica que s'emet des de l'Ajuntament. El Consell de la Vila està presidit per l'alcalde de Montgat, Jordi Ràmia, i l'integren un representat representant de totes les forces polítiques, personalitats rellevants al poble i un portaveu de les entitats locals. Les decisions que es prenen no són vinculants, però l'òrgan es concep com un ens d'assessorament al govern de Mungat a línies de política i gestió municipal, entre d'altres qüestions d'interès de la població. Informa’ des de primera hora del matí a Ràdio Tiana. La entrevista... L'estiu sempre és un període complicat pel que fa al nombre d'abandonaments de mascotes i és que no són poques les famílies que malauradament marxen de vacances i abandonen els seus animals de companyia. I per saber quin ha estat la tendència enguany, doncs volem parlar amb la coordinadora del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia del Maresme, Mara Alcalà, bon dia. Hola, bon dia. Doncs com dèiem, s'ha engreixat també enguany la xifra d'abandonaments d'animals de companyia aquest estiu? Doncs a l'estiu sí, com cada any, el juliol especialment ha sigut un mes molt dur, amb moltes entrades d'animals, ens han entrat més de 8, més de 80 animals en un sol mes, és a dir que pràcticament tres animals cada dia i, i molt complicat, animals en situacions molt, molt diverses. A l'agost potser s'ha calmat una miqueta, però vaja, igualment hi ha moltes entrades d'animals. El que notem també és que hi ha molta... I, Eh, hi ha molta hm, disminució de les adopcions durant l'estiu, en part també de forma responsable, perquè vol dir que són persones que, que no adopten fins que no tornen de les seves vacances, però en conjunt el, el problema hi és, encara hi ha l'abandonament la, d'estiu. Sí. I si ho comparem amb l'any passat, quina lectura en podem fer? Nosaltres en quant a entrades, eh, pràcticament igual, o sigui... Complicat, però igual de complicat, no?, el eh, eh, típic de cada estiu. Potser sí que hem notat la disminució en les adopcions. No sé si té també a veure l'efecte de, de la crisi, i potser, que les persones ho pensen una miqueta més abans d'adoptar un animal, però, però de moment és això, que cada estiu és, es va repetint, està en la línia. Encara, encara tenim aquesta mentalitat d'abandonar animals abans de abans de, de marxar de vacances, o l'altre problema que es trobem molt freqüentment són les camades abandonades, camades que deixen, que es deixen de qualsevol forma, en una caixa, al carrer, a, en un container ens trobem, ens hem arribat a trobar dintre de coveis d'escombraries, de, llavors és, eh, eh, la història que li espera aquest cadell doncs no, és, no és molt bucòlica, perquè són animals que s'abandonen sense cap mena de defensa, no tenen... No tenen un sistema immunitari encara desenvolupat, la mare no els ha pogut transmetre la protecció que necessitarien per venir un lloc com és aquí, en el qual desinfectem molt però també hi ha és una font enorme d'antígens doncs, per la quantitat d'animals que hi ha, les entrades i sortides, etc. Llavors tenim la complicació, a part de l'estiu, l'abandonament per vacances, l'època de, de camades, tant de gossos com de gats. Uh -huh. I quants animals té ara el Cat Maresme? No sé si podríem parlar sobre ocupació o... Estem, a veure, estem al límit, tenim més de 200 animals entre gossos i, i gats. Eh, a veure, nosaltres per sort podem anar treballant, agafem tots els animals dels municipis que ens ho sol·liciten sempre que estigui estigui justificat, òbviament no agafem animals de particulars, eh, però bueno, és, és, estem al límit. Jo penso que la majoria de refugis en, en, en la societat que vivim doncs estem, no crec que hi hagin gaires centres que tinguin moltes places lliures, o sigui que sí tenim molts, molts animals. Deies abans que la crisi econòmica està afectant no? d'alguna manera en el nombre d'abandonaments, suposo que aquesta tendència també es nota en el nombre d'adopcions, no? Sí, sí, especialment, sí, en el nombre d'adopcions. Que... De, de tota manera, també podríem fer una altra lectura amb la crisi, que potser és una, una reflexió que m'agradaria aprofitar per fer aquí, parlant amb vosaltres. Eh, el tema d'adoptar un animal, eh, d'alguna manera, si volem tenir un gos o un gat, ens estem a estalviar en calés, perquè en l'adopció, eh, perquè us feu una idea, l'adopció d'un gos costa 90% euros, la d'un gat 65 i, i això el que ens inclou ens inclou les dues vacunes ens inclou un test de sang, la desparacitació interna i externa el microchip que és obligatori nosaltres ja es donem amb, amb el microxip o sigui és un estalvi que, una despesa que no haurem de fer després i a més a més també l'esterilització per evitar que criïn no? llavors és un preu, és un preu doncs, molt més reduït que per exemple comprar comprar una mascota en una, en una botiga en la qual pues, sí tindràs la primera vacuna i potser el xip inclòs, però el preu serà molt més car i tampoc tindràs l'esterilització inclosa, que l'esterilització en un particular no és obligatori, en els centres de collida sí que és obligatori que s'esterilitzin, però és que, a més a més, és una, és una necessitat, veient el problema que hi ha amb, amb el que dèiem abans, amb les camades abandonades. Eh, o sigui que, que jo crec que l'adopció no l'haurien de, de plantejar com una despesa i si no visit tot com un estalvi no? però també entenc que si una família està en una situació econòmica complicada no vulgui afegir una despesa més i en pagar pues, tant i pues, també sembla responsable Aprofitem també la vinantesa per parlar d'una altra qüestió i centrar-nos precisament doncs, en un programa per tractar gossos amb por que impulsareu des del centre. De fet, no sou novells en, a, en aquest tema i perquè és una iniciativa doncs, que ja heu impulsat en altres ocasions però d'una manera diferent, no? Parlem-ne sí. una miqueta. Sí, sí, sí, fins ara hem fet alguns cursos de formació a través de la nostra associació de voluntaris, la CAT Maresma,. i... Eh... Però han sigut cursos adreçats a propietaris per fer una miqueta pues, d'educació bàsica i així. Llavors, ara la diferència és que farem um, un curs en el qual ens ajudaran els, uns voluntaris, uns educadors canins alemanys, especialitzats en por. Eh, L'objectiu d'aquest curs, bueno, nosaltres des de fa ja molt de temps que estem treballant amb aquest projecte perquè veiem que realment ens, eh, és molt comú el fet que entrin animals amb en por, animals que no han estat correctament socialitzats i tenen por a les persones, al soroll, a, a, a diversos estímuls. Llavors és, són animals que realment és molt més complicat de trobar una casa per, per, la, per poder una família definitiva d'adopció. Llavors, el que ens vam plantejar ja fa temps és, és això, començar a fer la teràpia. Ara mateix ho estem fent nosaltres, el personal del CAT, alguns voluntaris, però ho volíem fer més gran pues, per tenir més hores per dedicar aquests animals amb, amb necessitats especials. Llavors, gràcies a, a, a una associació de protectora alemana, i juntament amb aquests educadors canins que estan, com us dic, especialitzats en la teràpia de gossos en por, eh, estem eh, muntant aquest curs que es farà durant, encara no tenim la data, però es farà aquest, primer, aquest últim trimestre de 2010. I el que vam fet va ser primer una, una crida a persones que siguessin interessades en el tema. I la veritat és que la resposta ha sigut espectacular perquè tenim més de 50 sol·licituds per, per participar en el curs. Per desgràcia no, podem, no podrem agafar tothom perquè no, no hi ha tantes places, però bueno, estem molt contents que el tema interessi tant i això es fa plantejar que potser valia la pena fer una segona edició l'any que ve. I llavors pues, l'objectiu és aquest fer, fer una mica de formació a voluntaris que vulguin venir i després dedicar el seu temps a, a, a fer teràpia a aquests animals, aquests animals com dediquen en por. I suposo que d'alguna manera és molt important per donar sortida uh, a aquests animals que pateixen doncs, aquestes conseqüències de tenir por, que tenen mm. un grau d'estrès elevat, perquè sovint suposo que a l'hora d'adoptar això deu ser un condicionant cap sí. negatiu, no? Sí, sí, tant. Eh, pensa que l'animal que té por no ve a, a buscar la família, a, fa tot el contrari, s'amaga, i a vegades ni, ni, ni el veuen, no?, els visitants que tenim per adoptar, llavors, òbviament, a les famílies que venen, doncs, pues, el gos que va, els salta a sobre, els hi demana carinyo, i hi remena la cua, vol anar a passejar, aquest és el gos que és més fàcil d'adoptar, i aquests altres gossos que tenen tanta por, doncs, pues, és és molt complicat. Llavors, eh, bueno, a poc a poc ho anem aconseguint, anem fent teràpia nosaltres, alguns gossos ja s'han adoptat, però pensem que com més persones siguem implicades en, en, aquest, en aquest tema, més facilitarem pues, la qualitat de vida d'aquests animals. Mm, perquè siguin adoptats, però també per millorar el seu benestar mentre que estan aquí en el centre. Perquè especialment la por a les persones fa que qualsevol persona que es trobi propera sigui hi ha animals que fins i tot tenen pànic de les persones, que no els podem arribar a tocar. No són aquests tan extrems no són molts, però clar, alguns sí que tenim. I després hi ha d'altres, pues, des que tenen por, per exemple, anar a la ciutat, o que tenen por un soroll fort, o que tenen por, no sé, a, als nens petits o als gats, no? i això pues, és el que hem d'anar coneixent els animals i anar treballant. I entre tots pues, penso que ho podrem fer molt millor. D'acord, doncs nosaltres hem volgut fer una mica un tastet d'actualitat de veure com, quin era l'estat al doncs, centre d'atenció d'animals domèstics de companyia del Maresme ho hem fet amb la seva coordinadora, en Mare Alcalà, moltes sí. gràcies per atendre'ns Gràcies a vosaltres per l'ajuda, que sempre pues, ens va molt bé que ens dongueu a conèixer i, bueno, aprofitar que parlo amb vosaltres pues, per dir-vos això que tenim molts animals, que sí que hi ha alguns amb por, però hi ha molts que són molt sociables de totes les edats i tant de gossos com de gats i, bueno, doncs pues, que estem a Argentona recordar que nosaltres també fem la recollida, part que hi la protectora tiana, també recollim gossos a tiana, o sigui que si algú ha perdut el seu gos o bé vol adoptar un o un gat pues, pot venir aquí. Estem situats a darrere del cementiri nou, just, just a darrere a Argentona Llavors, pues, serà molt benvingut tot que vulgui venir. D'acord, doncs fet aquesta referència, gràcies de nou, Mare Alcalà gràcies i fins un altre, bon dia. Adéu. L'agenda local. Agenda d'actes de Tiana i Mongat del 6 al 12 de setembre lleis i cursos. El centre de formació d'adults de Tiana i Mongat ja ha obert el període d'inscripció per accedir al curs d'autoformació per alumnes que volen obtenir el graduat en educació secundària i també els cursos centrats en l'etapa instrumental. Entre aquests es troben un d'alfabetització, un altre per neolectors i també un per obtenir el certificat d'estudis primaris. Tots aquests cursos són gratuïts excepte el de graduat en educació secundària que té un preu públic de 64 euros i mig. També es poden formalitzar les inscripcions pel projecte d'intercanvi lingüístic que dius que què i que es poden realitzar fins al proper 10 de setembre al centre de formació d'adults situat, recordem, al camí vell de Tiana, cantonada amb el carrer Mates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 divendres. Uh, festes. La festa major de Sant Sabrià de Tiana arrenca aquest divendres amb la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Tindrà lloc a l'Avinguda Creu de Terme amb el carrer Domènec de Bona Fe a partir de les 7 del vespre. L'acte servirà per inaugurar l'escultura a Rafael Casanovas que està ubicada en aquest barri. A partir de les 9 del vespre serà el torn de la Montjetada a la plaça de la Vila. Els tiquets es poden comprar anticipadament en els comerços de Tiana i a continuació es posarà el punt final amb les avaneres que en l'any vindran de la mat del grup Xarxa i Rom Cremat. Dissabte. Festes. L'11 de setembre és sinònim de Diada Nacional de Catalunya, però Tiana també ho és de concurs de paelles. Enguany no en serà l'excepció. L'acte començarà, com sempre, a partir de les 11 del matí, al parc del doctor Barraquer, amb el repartiment de lenya i arròs. Amb un celebració de la Diada Nacional de Catalunya tindrà lloc aquest dissabte amb una ofrena al monument del Passeig Marítim a partir de les 12 del migdia. Però per ocasió també s'han preparat altres activitats ja tradicionals al municipi. A partir de les 10 del matí es dona el tret de sortida a la fira d'artesania al Passeig Marítim amb paratetes d'aliments, bijuteria i productes diversos. A les 6 de la tarda al Parc de les Moreres s'ha programat un espectacle teatral que porta per títol Els Pirates de la Platja. Està recomanat per nens i nenes d'interès 6 i 10 anys. Diumenge. Festes. La festa major de Sant Sabrià de Tiana continua diumenge i ho fa amb cursos, una exhibició i competició d'esquate i BMX. Serà a partir de les 11 del matí al parc de l'antic camp de futbol. El mateix diumenge, a partir de les 7 del vespre, tindrà lloc la inauguració del parc Joan en Mangol a càrrec de Camp Boté. Exposicions. L'exposició d'Àlis i retaules de Rosa Maria Mascorda, que acull la sala d'exposicions al casal, s'acomiada aquest diumenge. Podeu visitar-la al llarg de tota la setmana, de 6 de la tarda a 9 del vespre.